Ні багатий, ні бідний. Шенкт мовика в собі підніс, ідучи по шарпаним коридорам. Кроки його були абсолютно беззвучні. Він ніяк не міг пригадати, звідки ця мелодія. Уривок пісні, що співала його сестра, коли вони були дітьми. Він досі бачив, як проміння вигравало у її волоссі, коли вона сиділа біля вікна. Обличчя ховалося в затінку, як давно це було. Спогади поблякли, наче дешева фарба на сонці. Сам він був кепським співаком, але все ж мугикав та уявляв, що сестра йому підспівує. Це певним чином його заспокоювало. Він сховав ніж і пташку, яку майже закінчив вирізати. Труднощі виникли лише з дзьобом. Він не хотів його зіпсувати через поспіх. Терпіння. Риса важлива як для різьбера, так і для вбивці. Він спинився перед дверима. М'яка світла сосна з купою сучків на рівних стиків, крізь які пробивалося світло. Іноді йому хотілося, щоб робота заводила його в кращі місця. Він підняв чобіт і виламав замок одним ударом ноги. Вісім пар рук смикнулися до зброї, коли двері зірвалися з петель. Вісім грубих облич повернулися до нього, сім чоловіків і жінка. Шенкт упізнав більшість з них. Вони були серед тих, хто стояв навколішки біля трону Орса. найманці, послані за вбивцями принца Аріо. Можна сказати, його товариші в полюванні якщо муху на туші можна назвати товаришем лева, який її вполював. Він і не думав, що такі як ці здолають його на його ж території. Утім, він уже давно перестав дивуватися будь-яким поворотам життя. А його життя постійно звивалось, наче в у предсмертній агонії. «Я невчасно?» – спитав він. «Це він! Той, що не став на коліну! Шент!» Останнє сказав чоловік, що перейшов йому дорогу в тронній залі Орса, той, якому він порадив молитись. Шингт сподівався, що він скористався порадою та не надто в це віру. Кілька чоловіків заспокоїлися, опізнавши його голос, і сховали клинки, адже вважали його одним із них. «Так-так», – здається, за головного тут був чоловік із рябим обличчям і довгим чорним волоссям. Він просто руку і пальцем зіштовхнув лук жінки на підлогу. «Мене звуть Молт. Ти замевчасна, щоб нами з ними допомогти». «З ними? З тими, за кого нам платить його величність герцог Орсу, з ким же ще?» «Вони там, у Курельні!» «Вони всі там? Принаймні, ватажок!» «Звідки ви знаєте, що це він?» «Власне, це жінка. Пелло знає. Чи не так, Пелло?» У Пелло були розтріпані вуса і вираз віччює на спітнілому обличчі. «Це Меркато, та, що командувала армією Орца в Солодососнах. Вона була у віссеріні менш ніж місяць тому. Ми взяли її в полон, я сам її допитував. Тоді півнінчана не позбувся ока». Північанин на ім'я Тіпило, про якого казав Саджаам. «У палаці Сальєра. Вона там за кілька днів убила ганмарка генерала Орцо. «Сама талінська змія», – сказав Молд гордо. «Досі жива. Що ти на це скажеш?» «Я вражений». Шанкт повільно підійшов до вікна і глянув через вулицю. «Дуже вбоге місце для відомого генерала, але аж таке життя. І з неї є ще хтось. Лише цей північанин. Нічого складного». Щаслива німи ми з двома хлопцями вже чекають у проволоку ззаду. Коли проб'є великий годинник, ми зайдемо спереду. Їм буде нікуди тікати. Шенкт оглянув кожне підозріле обличчя і дав кожному шанс. Ви всі збираєтеся це робити? Звісно, всі, чорт забирай. Тут слабкодухих немає, друже. Молд зиркнув на нього, примруживши очі. Хочеш із з нами? З вами. Шенкт глибоко вдихнув і зітхнув. Великі бурі зводять дивних супутників. «Вважатиму, що це так! Нам не потрібен цей вилупок!» Той, якому Шенк сказав молитись, знову вертів своїм кривим ножем. Очевидно, дуже нетерпляча людина. «Переріжемо йому гурлянку, тоді не треба буде ділити з ним платню!» Молд акуратно опустив його ніж. «Заспокойся! Не можна бути такими жадібними! Я вже таке бачив! Усі думали про гроші, а не про роботу! Мусили щосекунди озиратись! Погано і для здоров'я, і для справи! Ми всі зробимо цивілізовано!» Або всі, або ніхто. Що скажете? Я за цивілізований варіант, сказав Шент. Заради Бога, давайте вбивати як чесні люди. Саме так, ураховуючи, скільки Орсо платить, вистачить усім, кожному порівну, усе чесно, і всі ми розбогатіємо. Розбагатіємо. сумно всміхнувся Шент, хитаючи головою. Трупи не бувають ані багатими, ані бідними. На обличчі Молта лише почало проступати здивування, коли вказівний палець Шенкта майже розстік його навпіл. Тіпало сидів на засмальцованому ліжку, притиснувшись спиною до брудної стіни. Зверху на ньому розкинулася Монза. У її забинтованій лівій руці досі була люлька. Дим звивався коричневою змійкою. Тіпало насуплено дивився, як той продирається крізь латки світла, држить, розсіюється, наповнюючи кімнату солодким серпанком. «Соломка – чудова штука, коли щось болить. Надто хороша, як для тіпола. Така хороша, що постійно хочеться ще. Така хороша, що з часом починаєш за неї хапатись, навіть коли вдаришся пальцем. Це куріння зробило його м'яким. Він не довіряв цій штуці. Димло скотав у носі, від чого його нудило, але в той же час хотілося ще. Око під пов'язкою свербіло. Це ж так просто. Яка шкода з...» Раптом його охопила паніка. Він вирвався з під Монзи, наче похований живцем. Монза роздратовано забурчала й перекотилася на спину. Її повіки закліпали, і волосся прилипло до обличчя. Тіполо висмикнув засув на вікні і відкрив хиткі віконниці. Перед ним був смердючий провулок, а в обличчя дув холодний вітер, що тхнув сечею. Принаймні, то був чесний запах. Біля задніх дверей стояло двоє чоловіків, і жінка, яка саме підняла руку. З годинникової вежі на сусідній вулиці пролунав дзвін. Жінка кивнула, один чоловік дістав блискучий меч, а інший – булаву. Вона відчинила двері і зникла всередині. «Лайно!» – прошепів Тіполо. «Невже знову? Троє вже тут, а враховуючи, що вони точно когось чекали, прийдуть ще. Запізно тікати. Та й зрештою Тіполові вже набридло втікати. У нього ще зосталась гордість, хіба ні? Саме через втечу з півночі до клятої штир'ї він не опинився в такому становищі. Без ока». Він потягнувся до Монзи, але за мить зупинився. У такому стані з неї не буде користі. Тож він облишив її і дістав важкий ніж, котрий вона йому дала при зустрічі. Руків'я зручно лягло в долоні, а він міцно його стиснув. Може, супротивники краще зброєння, але велика зброя і маленькі кімнати – несумісні речі. Ефект несподіванки був на його боці, а це взагалі найкраща зброя. Він сховався в тіні за дверима, відчуваючи, як стукає серце і опікає повітря в горлі. Ані страху, ані сумнівів, лише люта готовність. Він почув їхні обережні кроки на сходах і ледве стримався від сміху. Удім, короткий смішок таки вирвався, хоч він і не розумів причини, адже тут і не було нічого смішного. Скрипнула сходинка, почулася приглушена лайка на у вбивці у світовому колі. Він прикусив губу, намагаючись угамувати сміх. Монза перевернулася з усмішкою, простягшись на заялодженому простирадлі. «Бенна!» Пробурмотіла вона. Двері були відчинені настіш, і коли Монза розплющила каламутні очі, в кімнату влетів мечник. «Що за...» Услід за першим увірвався другий, ненавмисно налетівши на приятеля, а на самки кінець над головою булавою збив трохи гіпсу з низької стелі. Здавалося, що він просто пропонує її взяти собі. Було б нечемно відмовлятися від такого подарунку, тож тіполо вихопив булаву і ударив першого ножем у спину. Лазо входило і виходило з нього. Швидкі, тихі випади, по самісіньке руків'я. Тіполо гарчав крізь зуби, продовжуючи стримувати сміх. Рука його рухалася туди-сюди. Чоловік видав щось схоже на совине погукання, ще не зовсім розуміючи, що відбувається, відтак вивернувся і ніж тіпола вирвався з його руки. Інший встиг уже обернутися і тепер дивився широко розплющеними очима. Він стояв надто близько, щоб як слід його вдарити. Тіполо угатив йому в ніс ручкою булови і відчув, як у того щось тріснуло. А ще за мить він відкинувся до порожнього каміна. Тим часом ноги першого підломились, і він, зачепивши вістря меча стіну над ліжком, упав на монзу. Що ж, цей уже відвоювався. Упавши на коліна, щоб у не вдарилася об стелю, тіполо зробив коротенький випад і з ревом замахнувся величезною залізякою. Та зі стражним хрускотом вдарила попереднього власника між очей, угинаючи черепи всередину і забризкуючи стелю кров'ю. За спиною почувся крик і тіполо озирнувся. В гімнату влетіла жінка, тримаючи в кожній руці по короткому клинку, але перечепилася через ногу монза, яка намагалась вибратися з-під майже мертвого мечника. Пощастило. Крик жінки перетворився з лютого на шокований, коли вона впала в руки Тіполові і упустила один ніж. Він схопив її за зап'ясток, повалившись додолу на її мертвого напарника, але головою вдарився об камін і на якусь мить осліп. Він тримав її за руку, відчував, які нігті рвуть його пов'язки. Вони по-дурному гарчали одне на одного, її волосся звисало й лоскотало його. Вона висолопала язик, усією вагою намагаючись запхнути лезе йому в шию. Її подих пахнув лимоном. Він вирвався і ударив її під шелепу. Голова сіпнулася вгору, і зуби глибоко вп'ялися у язик. Тієї ж миті її руку незграбно проштрикнув меч, ледь не влучивши ті в плече, якби він не встиг ухилитися. Зверху заманячило бліде обличчя Монзе, очі якої ніяк не могли сфокусуватись. Жінка завила і спробувала вивільнитись. Наступний неоковерний удар меча прийшовся плоским боком їй по голові, і вона звалилася на бік. Монза врізалась у стіну, перечепилась обліжко і ледь не проштрикнула сама себе, коли меч вилетів з її руки. Тіполо вирвав ніж із ослаблої руки жінки і устромив лезо її під щелеп аж до руків'я. Кров бризнула на сорочку Монзи і закривавала стіну. Він звільнився з-під клубка неживих кінцівок, підняв булаву, дістав свій ніж зі спини мертвого мечника, сховав за пояс і, спотикаючись, побрів до дверей. У коридорі не було нікого. Він узяв Монзо за зап'ясток і підняв. Вона розгублено дивилася на кров, якою просякнув її одяг. «Що? Що?» Він закинув обм'яклу руку Монзо собі на плече, вивів з гімнати і під перестук її чобіт потягнув униз сходами. Проминувши відчинені задні двері, вони опинились у провулку. Монза раптом похитнулася і виблювала на стіну. Знову застогнала і натужилась. Тіполо тим часом заструмив ручку булави в рукаву, узявши закривавлене на верші у долоню, готовий за потреби в одну мить пустити в діло. Раптом він усвідомив, що знову всміхається. Не розумів чому. Нічого ж смішного ж не було. радше, навпаки, усе зовсім не смішно. Та він усе одно сміється. Монза зробила кілька кволих кроків і зігнулася вдвоє. «Треба кидати курити!» Пробурмотіла вона, випльовуючи жовч. «Звісно, кинеш, коли моє око відросте!» Він узяв її за лікоть і повів у кінець провулку. Навколо снавигали люди. Він зупинився на розі вулиці, михцем роззирнувся, а тоді знову закинув її руку собі на плече, і вони пішли геть. Якщо не рахувати трьох трупів, кімната була порожня. Шенк перейшов до вікна, обережно переступивши пляму крові, і визирнув Ані сліду Маркато і одного кого північанина. Та краще, щоб вони втекли, ніж щоб хтось опіймав їх раніше за нього. Цього він не дозволить. Коли Шенкт брався за роботу, він усе продумував наперед. Він присів, упершись перед пліччям коліна і таліпаючи долонями. Меркатой та її північанин понівечили цих трьох не ніж він Молта і його сімох друзів. Стіни, підлога, стеля, ліжко – усе було залите червоним. Один чоловік лежав біля каміна, у його черепі була кругла вм'ятина. Інший розпластався низьма. Його сорочка на спині була пошматована і просякла крові. У жінки була відкрита рана на шиї. Отже, ним. Щось блиснуло в кутку біля стіни. Він нахилився, підняв знахідку і підніс її до світла. Золотий перстень із великим кривавим рубіном. Надто вишукана каблучка для всіх цих покітьків. Перстень меркато, досі теплий від її пальця. Він одягнув його на себе. Узяв нім за щиколотку, перетягнув її труп на ліжко і щось собі могикуючи заходився її роздягати. На правому стегні жінки був якийсь гидкий висип, тож він узяв ліву ногу і відрізав трьома відпрацьованими рухами свого серпа. Відтак виламав кістку зі стегнового суглоба різким поворотом зап'ясть, двома змахами кривавого леза від цих ступню, потім склав ногу удвоє, перев'язав поясом нім, щоби не розігнулась, і поклав у свою торбу. Товстий шматок вирізки, засмажений на сковорідці він завжди носив із собою спеціальну суміш солджукських чотирьох спецій, подрібнених на власний смак. А у Лія, заколець поранті, мала чудовий горіховий присмак. Не забути додати сіль і помилений перець. М'ясо залежить від приправ. Має бути рожеве всередині, а не з кров'ю. Шенкт ніколи не розумів людей, які люблять м'ясо з кров'ю. Його вивертало від самої думки про це. Краще, коли збоку смажиться смажеться цибулька. Гомілку можна нарізати кубиками і приготувати рагу з корінцями і грибами, зробити бульйони з кісток і крапелькою-другою мурійського оцту. Готово. Він кивнув сам собі, акуратно витер серп, закинув на плече торбу, розвернувся до дверей і... зупинився. Перед цим він проходив повз пекарню і помітив, які чудові хрустки свіжі буханці пишалися у вітрині. Запах свіжого хліба. Цей чудовий аромат чесності та простосердої доброти. Він дуже хотів би стати пекарем, якби не був тим, ким був. Якби так і не зустрів свого старого господаря. Якби не пішов тим шляхом, що перед ним простягся, і якби не повстав. Як же добре смакував би той хліб, щедро намазаний паштетом. Чи, можливо, з айвовим желе або чимось схожим. І з келихом хорошого вина. Він знову дістав ніж, і встромив спину щасливої нім, аби вирізати печінку. Зрештою, їй вона вже без потреби.